Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina Mattsson. Den här gången så ska podden handla om något så annorlunda som greken Herodotos, som har blivit kallad historieskrivningens fader. Han föddes 484 före Kristus i en stad vid Medelhavet som nu ligger i Turkiet. Och hans historia bjuder, trots att det är så oerhört länge sedan, på en underhållande läsning. Betydligt mer levande och lättillgänglig än det mesta som annars krevs för så länge sedan. Mm. Herodotus historia är dessutom lätt att komma över. Den gavs ut i en reviderad svensk översättning år 2000 på Nordstedts och kom i en pocketutgåva år 2008- och jag har kollat, att den finns i ett 25-tal X på antikvariat.net eh, som jag hoppas att många lyssnare har upptäckt. Och anledningen till att eh, vi har fått lust att göra eh, en liten podd här om Herodotus, det är inte bara att eh, hans historia utgör starten för västerländsk historieskrivning den är också en rik källa till antikens sagor och sängner. Och det är kanske inte så konstigt att Herodotus presenterar dem som mer eller mindre säkra historiska fakta för att på den tiden kunde man ju inte veta att mycket av det här var folkdiktning. En hel rad berättelser som har levt kvar sedan i europeisk muntlig tradition skrevs första gången ner av just Herodotus. Som man skulle kunna kalla honom världens första folklorist. Eftersom han till skillnad från senare historieskrivare inte hade tillgång till särskilt många skriftliga källor. Istället bygger han till mycket stor del sin framställning på muntligt berättande. De historier som han tillvara tog de blir pusselbitar igen på samma gång. Historisk, mytologisk och etnografisk skildring av Kungar, krig, gudar, orakel och främmande folkslag. Och det märkvärda är att han hanterar sitt material med sund källkritik. Somligt tror han på, annat uppfattar han som allt för fantastiskt för att vinna tilltro. Han berättar bland annat om en egyptisk kung som hade ett sånt överflöd på pengar att ingen annan kung har överträffat honom. Han ville vara säker på att ingen skulle kunna stjäla hans skatter och därför lät han en byggmästare utöka det kungliga palatset med en kammare med massiva stenväggar. Men byggmästaren var svekfull. Han såg till att ett av de huggna stenblocken kunde tas ut ur väggen utan svårighet. När kammaren var färdig la kungen in sina rikedomar där. Tiden gick och ingen mer än byggmästaren visste om den hemliga ingången. När han låg på sitt yttersta avslöjade han för sina två söner hur de skulle hitta den lösa stenen. De begav sig redan samma natt till kungens palats, hittade stenen och kropp in i skattkammaren. Där tog de med sig så mycket pengar de kunde bära, kropp ut och satte stenen på plats igen. När kungen nästa gång kom in i skattkammaren häpnade han- Flera stora lerkär med pengar var tomma. Han visste inte vem man skulle anklaga eftersom han var den enda som hade tillträde till kammaren. Tjuvarna kom tillbaka både två och tre gånger och pengarna fortsatte att minska. Då lät kungen tillverka snaror och la ut dem kring pengabunkarna och vid nästa nattliga besök fastnade en av bröderna i snaran. Han kallade genast på sin bror och bad honom hugga huvudet av honom så att han inte skulle bli igenkänd och därigenom dra olycka över brodern och resten av familjen. Brodern insåg att han var så illa tvungen att följa rådet. Han huggade av huvudet, tog det med sig och lämnade skattkammaren. Och när det sen blev dag så gick kungen in i skattkammaren och upptäckte en huvudlös kropp i snaran. Hur skulle han nu få veta vem tjuven var? Men han fick en idé. Han lät hänga upp den döda kroppen på en trafikerad gata utanför palatset och satte ut vakter och befallde dem att rapportera om de såg någon gråta eller jämra sig över synen. Den personen skulle de genast gripa och föra till kungen. Då liket nu hängde där till allmänt beskådande blev den dödes mor alldeles ifrån sig hon talade med den överlevande sonen och sa att han till varje pris måste ta ner sin broders kropp. Om han vägrade hotade hon att gå till kungen och ange honom. Alla hans försök att tala henne till rätta var förgäves, men då tänkte han ut följande list. Han hängde flera lädersäckar med vin på sina åsnor och drev dem förbi platsen där det hölls vakt över liket. Och där löste han upp de tillslutna säckarna så att vinet började rinna ut varefter han rev sig i huvudet och ojade sig över allt vin som gick till spillo. Vakterna de rusade fram med dryckeskärl och fyllde dem med vin och lät sig väl smaka. Och han låtsades först bli förargad och grälade på dem men efter han lugnade han sig och kom i slang med vakterna och det slutade med att han gav dem en av säckarna och sen ännu en. Och när vakterna hade druckit sig rusiga och somnat, ja då tog han ner liket och förde hem det till moden och begravde det i hemlighet. Och kungen blev förgrymmad när han fick veta att liket var borta. Hans nästa steg, som Herodotos kommenterar och kallar rätt otroligt, blev att sätta sin egen dotter i ett sjökohus med befallningen att ta emot alla utan åtskillnad. Men förrän någon fick komma henne nära skulle hon tvinga honom att omtala den listigaste och gudlösaste handling han förövat i sitt liv. Om någon då avslöjade händelsen med tjuven skulle hon gripa honom i armen och inte släppa taget förrän kungens vakter kom och kunde gripa honom. Det här fick tjuven reda på och han då av ena armen på den nyss döde brodern och med den under kappan gick han in till kungadottern. Han fick samma frågor som alla de andra och svarade att hans syndigaste gärning var när han hög huvudet av sin bror i kungens skattkammare och hans listigaste gärning var att han berusat vakterna och tagit ner brodens upphängda lik. När hon hörde detta grep hon fast honom, men i mörkret rätt sträckte tjuven fram den dödes hand. Den tog hon och höll fast i tron att det var hans hand, men tjuven flydde ut genom dörren. När kungen fick veta vad som hänt häpnade han över karns list och järvhet. Han lät ett påbud utgå att tjuven skulle få amnesti och rika gåvor om man infann sig i palatset. Tjuven litade på löftet, det var ju kungsord, och infann sig hos kungen och då fick han till sin förvåning kungadottern till äkta. Kungen menade att en så förslagen man var värd att efterträda honom som kung. Och namnet på den egyptiske kungen ska ha varit Ramsinitos och berättelsen om hans skattkammare det är den äldsta kända versionen av en saga eller egentligen flera sagor om mästerkjuvar som levde i muntig tradition långt in i nyare tid och som har fått typnummer 950 i den internationella sagokatalogen. En annan berättelse i Herodotos historia som har levt kvar i muntlig tradition det är den om Polykrates ring. Polykrates var härskare på ön Samos och hans liv hade varit en enda lång följd av framgångar. En vän till honom sa att han måste uppleva en förlust för annars skulle gudarna straffa honom. Och Polykrates tog då en dyrbar ring som han värderade högt och kastade den i havet. Några dagar senare drog en fiskare upp en stor och grann fisk som han förärade på Lykrates. Och när fisken skars upp, ja, då hittade man den dyrbara ringen. På Lykrates hade ännu en gång haft en osannolik tur. Och mycket riktigt förtörnades gudarna. I fortsättningen kom olyckorna slag i slag. I yngre tradition handlar den här berättelsen oftast om en högfärdig rik fru. Hon kastar en ring i sjön och säger att det är lika omöjligt att hon ska bli fattig som att ringen ska komma tillbaka. Men det är just vad som sker. En fiskare kommer till den rika fruns kök med en fisk och i den hittar man ringen. Frun förlorar allt hon äger och slutar sina dagar som fiskförsäljerska. Jag tar om. Frun förlorar allt hon äger och slutar sina dagar som fiskförsäljerska på ett saletorg. Och den här sägnen har varit vanlig i hela Europa. Bara i Sverige har den bevarats i närmare hundra upptäckningar. Och Herodotos historia innehåller också många uppgifter om märkliga djur som har påträffats i avlägsna länder. I en sandöken i Indernas land finns myror i storlek mindre än hundar men större än rävar. När dessa myror bygger bos och kastar de upp sand som är guldhaltig. Ibland skickar inderna ut kamelkaravaner i öknen för att hämta hem guldsanden. Och i Arabien finns det ett slags får som har en lång svans, minst tre alnar lång. Om man låter den släpa i marken skulle fåren få sår på svansen. Därför slöjar herdarnas små vagnar som de binder under svansen. Även människorna i dessa avlägsna länder kan väcka förvåning. Bland skyterna i Asien finns ett folk där alla, både män och kvinnor, är flintskalliga från födseln och har platt näsa och lång haka. Dessa flintskalliga berättar, vilket oss har svårt att tro, att bergen bebos av bockfotade människor och bortom bergen finns människor som sover sex månader. Detta senare tror jag inte alls på, skriver Herodotos. Likaså, likaså ställer han sig tyrande till uppgiften att det finns ett folk där alla förvandlas till varje gång om året. Däremot finner han ingen anledning att ifrågasätta att grankottar är huvudfödan hos ett visst nomadfolk. Skulle man få för sig att räkna alla traditionella och segermotiv som dyker upp i Herodotas berättelser så skulle skörden bli överväldigande rik. Jag har bland annat hittat de här motiven som alla har ett nummer i Stith Thompsons Motif Index of Folk Literature. En brottsling rullas i spiktunna. Fiender inbjuds till gästabud, dricker sig berusade och dödas. Några mäter djupet på en källa med rep och finner att källan är bottenlös. Någon släpper väder och säger åt en annan att fånga fisen. En ungdomskälla ger dem som badar i den ett mycket långt liv. En man får så mycket jord som han på en dag kan rida omkring. Hustrur besöker dödsdömda män i fängelset och byter kläder med dem så att männen kan rädda sig ut ur fängelset. En osympatisk person blir levande uppäten av maskar. En krigare ska döda ett barn men förmår inte göra det när barnet ler mot honom. En gud kommer till en kvinna i hennes makes gestalt och avlar ett barn med henne. En ö sjunker ner i havet. Ett barn begravs levande som offer. Och slutligen, vid en drabbning, förmörkas solen av fiendeherrens pilar. Men det finns många, många andra välkända motiven, de här som jag räknade upp nu. Men utgåvan av Herodotos som du nämnde inledningsvis här, den har inte de här kommentarerna? Eh, nej, det, det finns, där måste man läsa igenom hela historien för ja, att hitta och dem. och man måste ha din kunskap för att kunna säga det. Mm. Mm. Eh, vårt sista exempel på folklor i Herodotos historia, det är en otrolig historia som finns alldeles i början av boken. Den berömde sångaren och kitaraspelaren Arion befinner sig på ett fartyg som han har hyrt för att komma till Sicilien. Mitt på havet vill besättningen kasta honom i havet för att komma över hans rikedomar. Arion erbjuder om allt han äger och man får behålla livet men sjömännen är obeväkliga. Men eftersom han är sin tids främste sångare tillåter de honom att sjunga en av sina sånger innan han kastar sig i havet. Medan han kämpar för att hålla sig flytande kommer en delfin simmande som har lockats dit av sången. Arion kravlar sig upp på delfinryggen och förs i land, sittande gränsle på delfinen. Han låter framställa en tempelgåva som avbildar den lyckosamma räddningen. Ödet vill att sjömännen söker hamn just på den plats där Arion befinner sig under en mäktig konungsbeskydd. Och de straffas förstås alla med döden. Vad Herodotos inte nämner är att en man som rider på en delfin är ett vanligt motiv i antikens konst och man kan se den bland annat på grekiska och romerska mynt. Och vi tar naturligtvis gärna emot e-post och då skriver ni till lyssna at folkminnespodden Och folkminnespodden den är producerad med ekonomiskt bidrag från Helge Axelsson jonsons stiftelse.